15. Legea eficienței forțate Cu cât trebuie să faceți mai multe lucruri într-o perioadă limitată de timp, cu atât veți fi forțat să lucrați mai mult pentru rezolvarea celor mai importante sarcini. Acesta este un alt mod de a afirma că nu există niciodată suficient timp pentru a face totul, însă există întotdeauna suficient timp pentru a face cele mai importante lucruri. Primul corolar al legii eficienței forțate este Nu veți avea niciodată suficient timp pentru a face ceva ce trebuie să faceți. Dacă sunteți o persoană de succes, veți avea întotdeauna prea multe lucruri de făcut și prea puțin timp la dispoziție. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Doar supra-solicitându-vă puteți descoperi cât de capabil sunteți. Aflați care este capacitatea dumneavoastră reală dacă nivelul solicitării la care vă supuneți vă depășește limitele. Munca dumneavoastră trebuie să fie o adevărată provocare. Trebuie să faceți ceea ce vă place, să vă placă ceea ce faceți și să vă implicați trup și suflet în munca prestată. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este... Randamentul dumneavoastră va avea cel mai ridicat potențial doar atunci când vă concentrați asupra unei fructificări cât mai eficiente a timpului de care dispuneți. Aceasta este cheia către succesul dumneavoastră în viața privată și în afaceri. Este elementul central al eficienței personale și al gestionării timpului. Trebuie să vă întrebați în permanență. Care este cel mai profitabil mod de a-mi folosi timpul chiar acum? Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Nu uitați că nu puteți face mai multe lucruri în același timp. Gândiți înainte de a începe. Fiți sigur că sarcina pe care trebuie să o îndepliniți reprezintă fructificarea cea mai valoroasă a timpului dumneavoastră. Amintiți-vă că orice altceva ați face, în vreme ce sarcina cea mai importantă nu este realizată, reprezintă o pierdere de timp. 2. Stabiliți cu exactitate care sunt cele mai valoroase sarcini pe care le puteți îndeplini pentru organizația dumneavoastră.